Képzelt riport Már egy órája baktattam felfelé az enyhén emelkedő hegyoldalon, s bár az erdő fáj miatt nem mindenhol ért el a nyári és délutáni napfény, rendesen törölgettem a homlokom az izzadságtól. Az út kanyarogva haladt távolodva a település szélétől kifelé, de a falu határán álló házak nem estek messze célomtól. Megfordultam, majd miközben meghúztam ásványvizes palackom, letekintettem a völgyben elterülő utcák és kertek tarka szőnyegére. A valahonnan feltörő kutyaugatás, meg a másik oldalról jól kivehető kukorékulás emlékeztetett, hogy a helybéliek állatai olyan szinfóniát adnak itt minden nap, amit az ember nem hallhat egy kocka panelekkel körülvet város egyetlen pontján sem. Folytattam a sétát majd hamarosan megérkeztem egy fejmagasság ígérő, keresztesen összerakott falécekből készült kiskapuhoz, ami mellett egyszerű, hengeres gerendákból két oszlop is emelkedett. Innen jobbra és balra a legegyszerűbb drótkerítés húzódott, ami valahol hátul a benti ház mögött találkozhatott önmagával, és így körbefogta a nem túl nagy telket. A kapun belül a határt képező kerítés vonalában itt-ott fák álltak. Akadt egy-két tuja is, de ezekből a törzses növényekből jócskán védte a hátrébb megbújó faházat, vagy egy fenyő, vagy egy nyír. A bejárathoz, előtt egy fedett terasz díszelget, egy lapos kövekből kirakott járda húzódott. Mellette vadul vadrózsa futott az ég felé, s akadt, ahol összekapaszkodott, mint egy igazi lugas. A vöröslő és illatozó virágai mind mosolyogva néztek arra, aki elhaladt előttük, vagy éppen alattuk. A környéket ölelő erdőből hangosan csicsogtak a madarak, de a teraszon valahol megbújó rádion kívül, amiből jól hallható volt az éppen futó jellegzetes szignál, csend csípolt a fülembe. Megnyomtam a csengőgomját, ami, mint egy szellemeket riasztó széljáték, trillázni kezdett. – Jövök! Hallottam bentről, majd eltelt néhány másodperc, és kinyílt a bejárati szunyoghálós ajtó, és előbb egy fehér bot, majd a gazdája tette tarkába a képet, aki fürgén lépett le a két falépcsőn, hogy megérkezzen elém. Mire pillantottam volna, megjelent egy német juhász is a kapu túloldalán, aki árgus tekintettel végigmért, majd vakkantott néhányat, és miután odaszaladt gazdájához, visszajött hozzá. Nyugi, Attila, jövök! A férfi, akinek tekintetét elrejtette egy szinte teljesen fekete napszemüveg botjával, amit csak fogott, de igazán nem használt, határozott lépésekkel odaért elém. Egyszerű póló, egy könnyű vázonnadrág volt rajta. Rövid, barna haját megtúrta, majd körszakállam mögül mosolyogva átnézett a kerítése. J Jó napot, ön. Merk Tamás vagyok, tegnap beszélgettünk. Igen, a, a melyik laptól is? – A nyugati krónika. I – Igen, könnyed ide talált. És közben kulcsot vett elő zsebéből, és kinyitotta a bejáratot. – Igen, a falubéliek segítettek. A kapu kinyílt, a kutya elém állt, majd miután megszimatolt, odalépett gazdájához, és beletúrt az ő kezébe is. – Tiszteletem, jenei András vagyok. – nyújtott kezet, majd miután beléptem a kapun belőre, bezáródott mögöttem a kijárat. A falusiak nagyon figyelnek, és mivel idegen vagyok, többen megkérdezték, ki ön, és miért keresi. Igen, ez itt így szokás. Vigyázunk egymásra. Jöjjön bejebb, A társam nem harap. Lassú léptekkel haladtam a házigazdám mögött, aki, mire észbe kaptam, fellépett a teraszra. Kihúzott nekem egy rattanszéket a hasonló asztalnál, és helyet kínált. A második lépcsőnél vigyázzon, a bal fele meg van repedve. Ma délután hozzák meg a deszkát, estére már ki is cseréle. A fagerendás ház fedett terasza minden részletében egy veszten épület előtti helyet juttatott eszembe. Csak itt nem fette a simára gyalult léceket homok, vagy a széleken nem a semmi határoltak, hanem egy korlát és azok tetején kicsiládákban ládákban mindenféle színben pompázó muskátlik, amik jellegzetesen illatoztak. Hozhatok önnek egy kávét vagy üdítőt? Egy kávét elfogadok, köszönöm, de ha a megengedésegi... Ó, nem kell, fél perc és itt vagyok. Néhány hete véletlenül futottam bele András személyébe, aki több éve elvesztette már a látását, és azon ritka emberek közé tartozott, akik nem süllyedtek bele az ebből adódó depresszióba. A találka után érdekelni kezdett, hogy ki is ő, hogyan és miképp éli mindennapjait, mit csinál, hogyan látja azt, amit mi látók sehogy, vagy éppen nagyon rosszul. Mire észbe kaptam, laptopomon gyarapodtak a jegyzetek, és ebbe minden belefélt róla. Élete, amiben akadt szervátültetés, munkahely, ahol hozzá hasonló emberekért tesz naponta, vagy éppen több könyv, amiket vakon írt, és olyan színesen írja le az általa megfestett világokat, mint mi látók. Mire feleszméltem, ott gőzölgött előttem két csésze, mellett egy másik kijöntőben tej, egy flakolt tejszíhabos szpré, meg egy cukrot tartó edény. Nem tudtam, hogy el vagy, habbal szereti. Jót eszembe, nem tegeződhetnénk? Kérdezett rám, majd felén fordította a tárcát, így a sajátja és az én csészém két irányba érte el azt, akinek szánták. Ez jó ötlet, köszi. Amúgy tejjel szoktam inni. Feleltem, majd elkészítettem a saját italomat. Házitej, a faluban van több gazda, akitől veszem. Ez reggeli fejés. Ha nem bírod a zsírosat, maradj inkább a habnál. Ó, nincs gond, a mamáméknál is volt tehéntej. Dohányzol? Lehet ebben a világban megélni nélküle? De itt nem is tudom, hogy... Gyújts csak rá, ne izgulj, én pipázom. Majd hátra nyúlt a mögötte lévő ablakpárkányra, és egy fekete tokot meg egy kisebb fém rakott az asztalra. Zavartan figyeltem minden mozdulatát, majd mivel engedét kaptam, zsebemben nyúltam, és kisé összegyűlt cigarettámat előhúztam és rágyújtottam. Ő aprólékos mozdulatokkal dohány szedegetett ki a tartóból, az beletönködte a barnafából készült, kicsit meggörbített pipába, majd megnyújtotta és ráhajtotta a sárga részből készült kupakot. A kellemesen illatos dohánykarikák egy darabig teljesen egyben maradva szálltak a kert felé, majd az időnként meglibenő szél szétszakította őket. Megérezve a saját cigin fele annyira sem illatos füstjét, egy pillanatig elgondolkodtam szabad -e nekem itt most tényleg ezzel bűzölögnem? nem? Na, az e-mailekből azt tudod, hogy ha mersz kérdezni, én válaszolok. Kérdezz. Ja, diktafonod van, vagy írsz? Hoztam diktafont. Ha lehet, akkor rajta. Kivettem a zsákomból a kicsi tárgyat. Letettem kettőn közé, és miután magam elé készítettem azokat a papírokat, amiken a kérdéseim voltak, lenyomtam a rek gombot. András ismét hátra nyúlt, lejjebb halkította a rádiót. Tipikus első kérdések, mikor és hogyan vesztetted el a látásod? hogy dolgoztad föl ezt a traumát? Kik voltak melletted? Standard kérdések, standard válaszok. Gyerekkorom óta cukorbeteg voltam, 28 évesen ez betett a szememnek, a vesémnek, és szétszette a testem. Hogy dolgoztam föl? Azzal a jelmondattal, hogy ha másnak sikerült, nekem is fog. Kik voltak mellettem? Senki és mindenki. Oké, okay, lassítsunk. Aki olvasta az enyém című könyved, annak lehet némi képe a feldolgozási folyamatokról. Mi volt nehezebb a vakság vagy a betegséged, aminek a veszélyi leállása lett a következménye? Na, ez az ezt már szeretem emelte fel a fejét, majd megszívta a pipáját, kortyolt a feketéjéből, és folytatta. Ha azt mondanám, hogy egyik sem, hazudnék. A vakság ugyan gördített némi átmeneti akadályokat az életembe, de rövid idő alatt rájöttem, semmi nem foghat vissza. Lehet, hogy egy bizonyos dolog elérése vagy megvalósítása több ideig tart, de néz körül. Minden megvan, amit annak idején szerettem volna. Jó, nem húsz évbe, hanem 45-be került, de ez, ami itt van, megtestesíti azokat, amiket egyszer megálmodtam. Tehát a vakság nem akadály. Nem vezetek buszt, biztos megtehetném valahol egy focipálya méretű kijetlen helyen. Nem élvezhetem a jelen nagy divatú háromdimenziós moziát, vagy nem fogom szemmel látni a kínai falat, de kérdezem, hány olyan látó van, aki ugyanígy nem fogja ezeket megtenni? Sok. Feleltem bólogatva, majd rájöttem, hogy elég lett volna a válasz. Szóval a vesém, illetve amit az egyéb problémák okoztak, azok minél jobban és erősebben voltak jelen az akkori életemben, azok kezdtek el lekötözni. A dializis meg a rosszul létek? Hát igen. Aztán bizony akármennyire tartja magát az ember, akármennyire jelentem ki, hogy felállok és megyek, egyre többször ültem le. Aztán eljött 2010. április elsője. Az új időszámítás, a műtétem, ahol megkaptam a vesét és a hasnyálmirigyet. – Egy gondolat, ekkor már megjelent az első könyved, ugye? – Igen, a Konstantin keresztes. – Ez az, amiben valahol önmagad fested le, ha jól emlékszem. Egy biciklis mentős csoport elindítása volt a sztori. – Igen, de ez egy korábbi dolog, amit még látóként írtam, csak már vakon tudtam kiadni. – Na, de ahhoz. A műtét? – Hát igen. – a második megszületésem után nem sokkal, amikor már egy pár éve dolgoztam az Egyesületünknél, visszatértem közéjük. Ugyan nem mint masször, hanem mint olyan valaki, aki ha kell, beszélget, vagy ha kell, asztalt borogat. Azaz a látásérültek érdekeit képviseltem, eljártam az ügyeikben és kutattam azokat, akik még nem értek el hozzánk az Egyesülethez. Itt adtad ki a második hírásod? Szakítottam félbe, majd előszedtem egy újabb cigit. Ott a gyújtó, mutatott a hamutál mellé. Ja, igen, ez volt, amiben az álmaimat meséltem. Ez teljesen más stílusú lett, mint az első. Abszolút, de azt vallom, ha az ember él, változik. Vagy legalább ad magának utat arra, hogy megújuljon. Kell hozzá némi bátorság, de megéri. És aztán, amikor már az ember hétköznapjait nem az köti le, hogy hogyan bírja ki másnapig az időt, amikor már igazán oda tud figyelni másokra, észreveszed, hogy élsz. Jössz, mész, eszel, iszol és dolgozol, meg ilyenek. Jobban nyitsz, többet ugrasz, s ha éppen nem két ügy vagy, engedsz magadnak röpke fantáziákat a saját jövődre is. Újabb könyv? Itt írtam meg az enyémet, meg alig ezt megelőzően a triannitát. Megint két hatalmas váltás, két olyan terület, ami messze elkerüli a korábbiakat. – Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy. A triannita egy kitalált világban játszódik, némi történelmi beütéssel. Ebbe belefér néha egy-egy olyan momentum, ami én szerettem volna lenni, ahol én szerettem volna lenni. A vakosztori meg nem kérdezte, hogy akarom-e. Jött. – Közben dolgoztál? – Igen. Jöttem, mentem, telefonálgattam, és megint csak rá kellett jönnöm, hogy csak elhatározás kérdése és ha valamit a fejembe veszek, azt megszerzem, megvalósítom. Mindegy, hogy ez egy probléma, egy segítségkérés, vagy éppen a jelenlegi kedvesen megtalálása is legyen az. Említetted a megújulást? Hát az ember, ha vak is, ne zárja be magát egy helyre. Olvasson, hallgasson zenét, járjon színházba, társalogjon minél több emberrel, és ha teheti, tanuljon. Sok ember vett körül, akiktől a mai napig tanulok, és ezért mindig hálás leszek nekik. Használom a mai napig az internetet, vagy ha elakadok, a telefonos tudakozót. Leemelem a virtuális porcról a lexikont, vagy egy régi regényt, és használom az agyam. Figyelek a környezetre, a hangokra, az illatokra, az állatokra, köztük Attillára, vagy éppen a falusiakra. Attilla mikor érkezett az életedbe? Megint ugrottál. Ó, igaz, ne haragudj. Említetted a kedveset. Igen, ő most dolgozik. Nem bonyolult, egyszer csak ott volt. Vártam rá, és amint lehetett, a sors odavezette hozzám. Beszélgettünk, összejártunk, aztán megismert. És most a feleségem. Ő hogyan fogadta el a vakságot, meg mindazt, ami vele jár? Miért is gondolod, hogy ezt el kell fogadni? Az embert látta meg bennem, nem a vakot. Ha tegyük fel félkezem lett volna, ugyanez lett volna a helyzet. De hát azért be kell vallanod, hogy azért jár némi lemondással és több odafigyeléssel, ha az ember egy fogyatékkal élővel él, nem? Azt gondolod, hogy igen? Nem tévedsz, de csak részben van igazad. Eleinte meg kell húzni dolgok határát, de ha nyitott vagy, játszani lehet mindennel, amit határnak érzel. Aztán már nem okoz gondot, hogy egy lépéssel előre gondolkodsz, hogy nem mutatsz, hanem mondasz bizonyos érzéseket. Meg ilyenek. De ezeket egy kapcsolatban neked ugyanúgy meg kell tenni, mint annak, akitől elvárod. És nem is elvárod, hanem jólesik tőle. Meg aztán természetes lesz, és mindennapos. De, mint említettem, ezek mindig megújulnak. Azaz, ha jön valami friss, nyitsz, tanulsz, és élvezed a másnapi reggelt, ugyanúgy, mint a tegnap emlékein megtapasztaltakat. Szóval mi volt előbb, ez a nyugalom szigete, vagy a kutyád? Kérdeztem, s eltűnődve figyeltem, hogy András pipája még mindig ég. Attila. Az ebere megemelte a fejét, ott feküdt a gazdája lába alatt, vagy miután semmi nem történt, bambám visszatette Buksiát a mancsára. Miután már a műtét ideje után eltelt egy pár év, beválthattam, hogy magamhoz vegyek egy vakvezető kutyát. Kellett hozzá bátorság, de megértem. Tanultunk, sokat mentünk, és most gyakrabban jön velem, mint gondolnád. Okos, de nem robot. Ha figyelsz rá, segít. Ha elhanyagolod, meglustul. De itt neki is jó, nem? Szeret itt lenni, de szeret bejönni velem a városba is. Itt játszhat, bohóckodhat, vagy éppen heverészhet. De ha munka van, nincs pardon, dolgozni kell. Na de nincs is rá panaszom, mosolyogta el magát András, majd megcirúgatta Attila fejét. A ház, Kitartó munka, utánjárás, rengeteg barát és szakember, meg amit lehetett, azt a saját énem beletett energiája. Hogy hogyan? Hogy csinálja egy látó? Ha pénze van, megveszi, megterveszteti, megcsinálja vagy megcsináltatja. Én ugyanígy. Meló, némi hitel és idő. Türelem és még mindig a munka meg a munka. Most itt élsz, azt mondtad, hogy megvalósultak az álmaid. Van még olyan, amit szeretnél? Mondjuk látni? Megint csak hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De igen, hogy ne szeretnék látni. De ha hiszed, ha nem, nem ez az első. Jelenleg megint írok. Itt ezen a helyen a legjobb környezet tudja azt adni, ami ehhez kell. Mi lesz ez? Hát valami olyan, amivel adhatok megint azoknak, akik olvasnak. De hogy válaszoljak a kérdésedre? Mit szeretnék? Nem kisebb a vágyam, mint segíteni mindenkinek. Részt venni azoknak az embereknek a vágyai megvalósulásában, akik mernek lépni ahhoz, hogy eljussanak a céljaikhoz. Nem megvenni nekik a kulcsot a zárt ajtóhoz, hanem kezeikbe adni azt a könyvet, amiben megtalálhatják azt a technikát, ahol kikovácsolhatják a fémet, amiből lehet kulcsot csiszolni, majd ha megvan, azt már ők tehetik majd be a zárba. Egy gondolat a végére? Tettem fel a kérdést, és ahogy elhagyta a mondata számot, már bántam mert semmi kedvem nem volt abba hagyni a társalgást. Ahhoz, hogy légy valaki, neked kell tenned. Néha nagyon nehéznek tűnik elindulni. Legszívesebben ott lennél a megszokott langyos víznek nevezett biztonságnak titulált valamibe, de rájössz, hogy a dolog kihül egy idő után. Nem az a boxmatch az izgalmas, ahol a profi az első menetben kiüti a kihívót, hanem az, ahol a padlóra küldött harcos feláll és küzd tovább. Akkor nincs rászámolás. Köszönöm a beszélgetést! Szólaltam meg gónként, majd észrevétlenül kikapcsoltam a diktafont.